Hoofdstuk 15, 6 december 2016 om 555 Die see is vol van kreatiere wat nog nooit ontdek is nie. Die mense verstand takseer alles om om op sy eie wette van voortbestaan en daarom glo min mense dat al leven kan wees waar hy nie kan voortbestaan nie. Maar my gees ken die rede vir elke weese en ek is teenwoordig en het licht selfs in die diepste waters van die seee So laat ek kreatiere voortkom wat lewe in die warmste waters, waar selfs geen mens met al sy kennis en verstand kan lewe nie. Dit is alles my bestuursplan van ewigheid af, en hierdie kreatiere moet uit hierdie helse pitte voortkom, want dit is die verlossing van Lucifer, ons seen en jylle broer. As jylle kyk hoe sag maar verm ek met hom werk, is dit vir jylle een voorbeeld van my saggeaarde natuur, wat allemaal weer terug wil bring in my salige toestand, waar alles weer wel is. Kyk na die kreatiere en sien die lewe daarin. Sien my genaar aan jylle gevalle broers, wat nog in die gekluisterde toestand van die skepping is, en pas dit toe in jylle alledagse lewens. Gee mykaar weer een kans. Kyk, ek gee tot die krappe onder die water een kans tot lewe, voortplanting en voeding. So moet jylle ook jylle naaste, jylle broers en sisters weer een kans gee. Hoe ver staan die krap nie van my volmaakte goddelike weese af, in voorkomst optrede en leweweise nie, en toch sien ek geen krap nie, maar ek sien alreeds een volmaakte engel, want tyd is by my geen faktor nie. My weesheid weet echter om nie die krap nou al as engel te behandel nie, en jylle met my weesheid ken en navolg, maar die einddoel, die eindpunt van die siel, of deelkies van die siel, wat alreeds by mekaar gekom het, om by voorbeeld die krab te vorm, hou ek die hele tyd voor oor, en dit is opbouw. Sien die onvoltoide weesens en mense om jylle vir wat hulle is, onvoltoide hemelweesens, so sal jylle makkelijk kan verdier wat oor jylle pad kom, want in volwassenheid kan jy die kleinkie, die swake verdra, en met hierdie siense weise opbouw, en dit is hoe ek as groot, eeuwige, heerlijke wees, ook na jylle onvolkome mensies kyk, dit is geduld, dankmoedig, dank boerigheid en barmhartigheid. Amen.